Чому ж ви не попереджали? Ось, вважайте попередив. Я кинувся до Сейса. Не було на місці Попова. Поїхав до міста зі своєю молодою дружиною Вірою. Попов знайшов Віру на якійсь німецькій фабриці, де дівчина разом з такими, як і сама нещасними рабинями зі Сходу, збивала дерев'яні ящики для військової амуніції. Права долонька в шкарубких мозолях, пальці лівої руки Потовчені і порозплющувані, так ніби дівчину тортували у підвалах Гестапа. Попов щоразу показував усім ті пальці, скриготів зубами. До кінця життя мститиму фашистам. Сьогодні він повів віру до міста, щоб придбати для неї подарунки. Можна було уявити, як розлякуватиме попов німецьких спекулянтів своїм Цепеліном. Машину цю величезну, сталеву, сигару сірого кольору, попов, як він хвастав, добув мало не з особистого гаража Герінга. Мабуть, тут було більше фантазування, ніж правди, хоч на такому металевому звірі цілком імовірно міг би їздити який-небудь фальдмаршал Клюге або генерал Штюльпнагель. А За інших обставин, ми з Сейсом, використовуючи які-такі перекладацькі можливості Гаврила Панасовича, посміялися б собі з Попова, його цепеліна, але сьогодні було не до того. Сейс, не звернувши уваги на нашу схвильованість, всадовив нас з майором Михном і звелів ординарцеві зробити каву. А мені та кава, що нагадувала фарбу для спідниць, була до одного місця. Я кивнув Гаврилові Панасовича, щоб він мерщій змалював підполковнику оперативну обстановку. Без зайвих слів це було ось що. Ми сидимо на боці з порохом, яка неодмінно вивихне під нами, вже десь підпалено гнота, вже вогонь повзе до пороху і єдине, що лишається невідомим, коли саме той вогонь доповзе. Це щось ніби з солдата Швейка, без особливої поштивості до моєї персони, зауважив Гаврило Панасович. Давайте я спробую сам, як зумію. І він, вимучуючи з себе щось дуже віддалено, схоже на англійські слова, помагаючи собі пальцями рук, ліктями, колінами, надимаючи щоки, плямкаючи і моргаючи, спробував пояснити Сейсові про невдоволеність людей харчуванням. Американець зрозумів тільки одне слово – «Продукти». «Продукти?» – спокійно перепитав він. «Продукти – окей». Тоді майор Михно вишкріб з своєї пам'яті англійське слово «м'ясо» і зробив марну спробу просвітити союзника, мовляв, радянська людина без м'яса ніяк не може. «М'ясо?» – американець радісно ляснув в себе постигнув. «М'ясо – окей». Я зітхнув. «Проклята німота людська». Стоїш перед людиною, як перед непробивним муром. Звичайне малесеньке слово відчинило б тобі всі брами в чужій душі, але ти не знаєш того слова, не вмієш його вимовити. «Ми так проокеємо тут усе на світі», – сказав я Гаврилові Панасовичу. «А може нам треба було б самим негайно скликати всіх командирів полків і батальйонів, а там, може, з'явився б попов? Тоді запросили б підполковника і поговорили з усіма». Ординарець приніс термос з кип'ятком. Сей сам розставив на столі чашечки, став мудрувати з розчинною кавою. Життя в порошку. Підполковник займав генеральську кімнату на другому поверсі, люстра багато мебльована, у відгроженій ширмою ніші маленька спальня, велика ванна кімната, туалет, двоє вікон і широкий балкон. Приблизно таку саму кімнату надано і мені, тільки що без балкона. Балкон був своєрідним привілеєм американського коменданта. Двері на балкон були відхилені, і всі звуки ззовні легко проникали до кімнати. Поки сей сворожив над кавою, моє вухо вловило щось досить тривожне. Віддалений шум, тяжкий шерих, гучання голосів. Десь у харчоблоках, Кінчалася вечеря, роти й батальйони шикувалися, щоб строєм з пісною розходитися по своїх корпусах, але, здається, сьогодні не було звичного строю, який, мов би, і не ступає по землі, а летить над нею. Тільки викладаючи підошвами залізний ритм, натомість вчувалася безладна маса. І не було розмаршурування, розтікання по домівках, а сунулася та маса сюди, ближче і ближче, тяжче і загрозливіше.